Munihalla Farhud ni Abd al-Ibni Umar radhiyallahu anhum het vertel dat die boodskapper sallallahu alayhi wasallam geseë het van hierdie afroodoste mense om na die moskee te gaan Mudhar ni Farhud ni